And I'll be there Pod nohama jim něco začvachtalo. Vypadu jak mě vlhkou, ozvala se stařenka. Vzduch byl zatuchlý a těžký a zdálo se, že se snaží vymáčknout světlo z pochodně. Plamen měl tmavé okraje. Už je to jenom kousek, paní Ogová. V temnotě zacinkali klíče a zaskřípily dveřní závěsy. Tohle jsem našel, paní Agová, tohle je duchova tajná jeskyně. Tak tajná jeskyně, říkáš. Musíte zavřít oči, řekl Walter s naléhavým přízvukem. Musíte zavřít oči. Stařenka zavřela oči, ale je třeba přiznat, že i když se sama za sebe trochu styděla, pochodeň nejenže nepustila, ale se vřela mnohem pevněji. A tam duch, Valtře? Ne, ozvalo se chřestění zápalek, pak škrtání, krátký šramot a pak Už můžete otevřít oči, paní Ogová. Stařenka otevřela oči. Barvy a světlo se zatočily v jediné směsici, ale pak se jí všechno zaostřilo nejprve v očích a pak i v mozku. No mám ctá. Zabručela úžasle. Bochy mě naporcuj a nalož doláku. Byla tam spousta svíček, těch velkých plochých, jaké se používaly k osvětlování jeviště, plovoucích v mělkých skleněných nádobách. Dávaly měkké světlo a to zaplavovalo místnost jako sama duše vody. Odráželo se od zobáku labutě v nadživotní velikosti. Lesklo se v oku obrovského, mírně splyhlého draka. Stařenka Ogová se pomalu otáčela. Její operní zkušenost byla krátká, ale čarodějky se učí velmi rychle. A tamto byla okřídlená helmice, kterou nosila Hildubrun v prstenu nebelungin Gungu a tady zase pruhovaný sloup z lazebníka pseudopolského. A tamhle. Velký pohádkový kůň s komickými zadními dvířky z kouzelné pikoly a tady to? Prostě tady byla opera naházená na jednu hromadu. Jakmile se jednou oko pokochalo tím množstvím, mělo čas všimnout si oloupané barvy stojin prožraných červotočem. O vzduší jemně zavánilo plísní. Vedké rekvizity a obnošené kostýmy byly odhozeny sem, protože je lidé nikde jinde nechtěli. Ale existoval někdo, kdo je tady chtěl. Potom, co oko zachytilo celkový zmar, začalo objevovat stopy nedávných oprav, malé, pečlivě přišité záplaty a plochy opatrně nanášené nové barvy. Na malém volném prostoru uprostřed, který nebyl zastavěn rekvizitami, stálo něco jako malý stůl, a stařenka si najednou všimla, že onen stolek má klávesnici a že je u něj přistavena židle. Na odkládací desce bylo několik úhledně srovnaných štůzků papírů. Valtry pozoroval s širokým pyšným úsměvem. Stařenka přistoupila ke stolku. To je že? Malé varhany? Přesně tak, paní Ogová. Stařenka zvedla jeden ze štůzků. Opera o kočkách? V životě jsem neslyšela, že by někdo napsal opru o kočkách. Na chvilku se zamyslela a v duchu dodala, ale proč ne? Je to sakra dobrý nápad. Život kočky, když se nad tím zamyslíte, je opravdu jako nějaká opera. Probrala se dalšími štůzky. Hoši a trolčata, centerside story, žáci ubo, žádnou bo neznám, ale musela to být pěkná, sedm trpaslíků pro jiných sedm trpaslíků? Co to všechno má znamenat, Valtře? Sedl si ke klávesnici a stiskl několik popraskaných kláves, které se pohybovaly se slyšitelným skřípěním. Pod harmoniem byly dva velké pedály. Když na ně člověk šlapal, doplňovali měchy a hříbkovitě tvarované rejstříky pomáhali z útrop přístroje vyloudit zvuky, jež měli svarhaní hudbou společné totéž, co má jejky společného s nadávkami. Tak tohle je to místo, kde val, kde duch sedával, pomyslela si stařenka. Tady dole pod jevištěm, mezi odloženými zbytky starých představení, hluboko v pokoji bez oken, hluboko pod operou a to ve dne v noci. Pronikala sem hudba, útržky písní a lépeči hůře tajených emocí a nikdy už odsud neunikly a nikdy docela neumlkly. Tady dole duch pracoval a jeho vědomí, původně otevřené a prázdné jako vyschlá studna, se naplnilo operou. Ušima dovnitř pronikala opera a z jeho vědomí vycházelo něco úplně jiného. Stařenka několikrát se šlápla pedály. Ze špatně utěsněných švů se kotem unikal vzduch. Pokusila se zahrát několik tónů. Byly ostré a mečivé. Ale, pomyslela si, občas bývá stará lež pravdou a na velikosti vlastně vůbec nezáleží. Důležité je, co tím či o ním nástrojem dokážete. To je pak to, co se počítá. Valtr ji vyčkávavě pozoroval. Vzala do rukou další štůsek papíru a podívala se na první stranu. Walter se ale rychle naklonil ku předu a vytrhl jí notový záznam z ruky. Tenhle ještě není hotový, paní Ogová. V budově opery stále ještě vládl hlučný zmatek. Polovina diváků vyšla ven a druhá polovina se zdržovala uvnitř pro případ, že by došlo k dalším zajímavým událostem. Členové orchestru se zhlukli v orchestřišti a připravovali petici určenou vedení, jejímž tématem byl příplatek ke gáži kompenzující nervový šok způsobený duchem. Opona byla stažena. Někteří členové sboru zůstali na jevišti, jiní zmizeli, aby se účastnili honu na ducha. Ve vzduchu se vznášel onen zvláštní, zrušující elektrický náboj, který se obvykle projevuje, když v normálním civilizovaném životě dojde k dočasnému skratu. Aneška se přesouvala od jednoho zaručeného tvrzení k druhému. Ducha už chytili a byl to Walter plížá. Ducha už chytili a chytil ho Walter Plíža. Ducha chytil někdo úplně jiný. Duch uprchl, duch je mrtvý. Všude se dohadovali a přeli lidé. A já tomu stejně pořád nemůžu uvěřit, že to byl Walter. Jen si pomyslete, dobrý bože, Walter. A co představení? Nemůžeme přece jen tak přestát. Představení se nikdy nepřerušuje, a když někdo zemřel. No počkej, vždycky jsme přece přerušili představení, když někdo zemřel. Jo, ale jen na tak dlouho, nech se odnesla mrtvolá. Aneška vešla do kulis a tam na něco šlápla. Promiňte, řekla automaticky. Ta byla jen moje noha. Ozval se hlas báby zlopočasné. Tak, jaký je ten život ve velkém městě, Aneško nulíčkové? Aneška se otočila. Ach, Dobrý den, báby, zamumlala. A tady nejsem Aneška, když dovolíte. Dodala o něco rozhodněji. Je to dobré zaměstnání dělat někomu jinému hlas? Dělám si, co chci, odpověděla Aneška. Narovnala se docela šíře. A vy mě v tom nemůžete zabránit. Ale stejně k tomu všemu nepatříš, že? Nadhodila báby konverzačním tónem. Pokoušíš se, ale vždycky zjistíš, že se pozoruješ, když pozoruješ lidi, hm? Nikdy ničemu nevěříš. Hlavou ti táhnou ty nesprávné myšlenky. Mlčte, Aha, já si to myslela. Nemám ani zdaleka v úmyslu stát se čarodějkou, to vám říkám rovnou. No tak, nerozčiluj se kvůli něčemu jenom proto, že víš, že se to stane. Staneš se nakonec čarodějkou, Protože čarodějkou si a jestli ho teď necháš na holičkách, tak nevím, jak to s ním dopadne. Mluvím o Valtrovi Plížovi. On není mrtvý? Není. Aneška zaváhala. Věděla jsem, že Valtr je duch, ale pak jsem se na vlastní oči přesvědčila, že to není možné. Aha, takže si uvěřila svědectví svých vlastních očí, co? Na místě, jako je tohle. Jeden z kulisáků mi před chvilkou řekl, že ho pronásledovali nahoru na střechu, pak dolů na ulici a tam, že ho utloukli k smrti. No, víš, Pozděchla si báby, nikdy se nikam nedostaneš, když budeš věřit tomu, co slyšíš. Co ale víš? Co myslíte tím, co vím? Neskoušej na mě žádné chytrosti, slečno. Aneška se podívala báby do obličeje a věděla, že je na čase složit karty. Já vím, že je duch. Správně. Ale taky jsem se přesvědčila, že není na no A. A vím, jsem si téměř stoprocentně jistá, že nechtěl udělat nic zlého. Výbarně. Skvělá práce. Walter možná nepozná, která ruka je pravá a která levá ale určitě pozná, co je dobré a co špatné. Báby si zamnula ruce. Výbarně. takže už jsme prakticky doma a hledáme čistý ručník, cel. Co? Cože? Vždyť jste ještě nic nerozřešila. Ale to víš, že jsme to zlauskli. Víme, že to nebyl Walter, kdo vraždil, takže teď jen musíme najít toho, kdo ta to byl. Jak prosté, drahá a kde je teď Valtre? Stařenka ho odvedla někam do bezpečí. Je sama? Vždy ti povídám, že má sebou Valtre. No, víte, on je tak trochu divný. Jen v těch věcech, kde se to pozná. Aneška si povzdechla a pokusila se říci, že to není její věc. Ale okamžitě si uvědomila, že je zbytečné se o to jen pokoušet. To, co věděla jí sedělo v hlavě jako nevítaný samolibý host. Ať to bylo cokoliv, byla to její věc. Dobrá, pomůžu vám, jak budu moct, protože jsem tady. Ale potom... To je ono! A potom mi dáte pokoj, slibujete? Jistě. Dobře, tak tedy Aneška se zarazila. Tak moment, zavrtěla hlavou. To bylo příliš snadné. Já vám nevěřím. Ty mně nevěříš? Ty si řekla, že mně nevěříš? Ano, nevěřím. Nakonec najdete způsob, jak se z toho vykroutit. Já se nikdy z ničeho nesnažím vykroutit. Je to stařenka Agová, kdo si myslí, že bychom měli mít třetí čarodějku. Já si myslím... Že život je dost komplikovaný i bez nějaké dívčiny, která se nám plete pod nohy jenom proto, že si myslí, Bůh ví, jaký sluší špičatý klabouk. Nastalo ticho. Pak se ozvala Aneška. Abyste věděla, tak já vám neskočím ani na tohle. To znám, vy mi řeknete, že jsem příliš hloupá na to, abych mohla být čarodějkou a já řeknu to tedy ne a vy zase vyhrajete. Budu raději cizí hlas než nějaká stará čarodějka bez přátel, která akorát děsí lidi a není nic zvláštního, je snad jen trochu chytřejší než ostatní lidi, ale skutečná kouzla nikdy nedokázala, mi naklonila hlavu ke straně. Jsi tak ostré, že mám strach, aby se sama nepořezala. Dobré, až bude po všem, nechám tě jít tvou vlastní cestou. Nebudu ti bránit. A teď mi ukaž, kde má kancelář pan Štandlík. Stařenka nasadila svůj proslulý úsměv s vrazklé veselé jabličko. No tak, maltře. ven mi to hezky vrát. V tom, že do toho mrknu, není nic zlého. Co myslíš? Stará dobrá stařenka tomu přece nic neudělá. Nemůžete se do toho dívat, když to není hotové. Ale no tohle, řekla stařenka a připravila se k odpálení atomové bomby. Tvoje maminka by byla jistě moc smutná, kdyby se dozvěděla, že jsi byl ošklivý chlapec. Po Valtrově voskově bílém obličeji postupně pobíhaly různé výrazy jak jeho mozek zápasil s několika myšlenkami současně. Nakonec jí beze slova vhodil balíček do klína a ruce se mu chvěli napětím. To je hodný chlapec, usmála se stařenka. Prolistovala několik úvodních stran a pak si je přenesla blíže ke světlu. Hm. Usedla k harmoniu a levou rukou si přehrála několik tónů. Představovali většinu not, které dokázala přečíst. Byl to velmi jednoduchý, prostý motiv, jaký je možno vyťukat na klávesnici jedním prstem. Poslyš! Rty se jí nehlučně pohybovaly, když si četla text. Ale poslyš, malče! Začala opatrně. Není to náhodou opera o Duchovi, který žil v opeře? Obrátila několik stran. Je velmi chytrý a šarmantní. Má tajnou jaskyni, jak vidím. Zahrála další krátký úryvek. A líbivá hudba, to musím přiznat. Četla dál a občas utrousila nějaké to napahla, na, na moucha nebo ale božíčko. Mezi jednotlivými výkřiky si vždycky udělala čas, aby vrhla na Valtra obdivný pohled. Zajímalo by mě, proč duch napsal právě tohle, Waltere? řekla po nějaké chvíli. Bude to takový tychý chlapík, že? Všechno vpládá do své hudby. Walter upíral pohled na špičky svých nohou. Myslím, že bude ještě velká spousta nepříjemností, paní Ogová. Och, my se s tím z báby poradíme. Je špatné lhát? Asi ano, přikývla stařenka, která si s něčím takovým nikdy nedělala starosti. Bylo by to moc špatné pro naši mamy, kdyby přišla o zaměstnání paní Ogová. A bylo by to správná, to máš pravdu. Stařenka nabila neodbitného dojmu, že Walter se jí snaží předat nějaké poselství. Hmm, a také lži je špatné říkat, Walter? Valtrovi vylezly oči z důlku. Lži o věcech, co jste viděla, paní Ogová? I když jste je viděla, Stařenka si pomyslela, že pravděpodobně přišel čas uvést na scénu Ogovské hledisko. Není špatné říkat lži, když si lži nemyslíš? On řekl, že naše máma přijde o zaměstnání a měže zavřou do sklepa, když o tom jenom pípnu paní Ogová. To řekl? A který pak ten to byl? No přece duch, paní Ogová. Myslím, že by si tě měla pořádně prohlídnout, bábe, Valtře. Mám dojem, že máš myšlenky zašmodrchané jako klubko vlny, které někdo upustil. Zamyšleně šlápla na pedály u Varhan. A po hudbu, Valtře, napsal Duch. Je to špatné, říkat lži o tom místě spytli paní Agová. Ach, pomyslela si Stařenka. To bude někde tady dole, že? On řekl, že to nesmím nikomu říct. Kdo to řekl? No přece duch, paní Ogová. Ale si, začala stařenka, ale pak to zkusila jinak. Ale já přece nejsem nikdo. A nakonec. Kdyby se šel do té místnosti z podívat a já náhodou šla za tebou, to bys to přece nikomu neřekl, ne. Nemohl bys přeci za to, že te nějaká babka sledovala, že ne? Valtrova tvář byla obrazem agonie nerozhodnosti, ale i když jeho myšlení bylo křivolaké a zmatené, nebylo vážnou překážkou pro stařenčinu pozlátkovou licoměrnost. Stál proti mozku, který považoval pravdu za orientační bod, ale v žádném případě za pouto. Stařenka Ogová dokázala prohnat své myšlenky rychlostí tornáda vývrtkou a přitom ani nezavadit ostěny. A kromě toho, bude bych to byla já, pak je všechno v pořádku. Myslím, že ve skutečnosti chtěl říct nikomu svým koupaní Ogové, ale asi zapomněl. Walter pomalu vstal a zvedl svíčku. Bez jediného slova vyšel ze dveří do temného vlhka podzemí. zemí. Stařenka Ogová ho následovala a její boty se s tichým mlaskáním nořily do bána. Nezdálo se, že by došly daleko. Pokud to stařenka dokázala odhadnout, byly už mimo budovu opery, ale jistá si nebyla. Po okolních stěnách poskakovaly jejich stíny a oni postupně procházeli dalšími sklepeními, častokrát ještě mnohem temnějšími a vlhčími než ta, ve kterých už byly. Walter se zastavil před hromadou dřeva, které se lesklo vlhkou hnilobou a odtáhl stranou několik houbou obrostlých prken. Za nimi bylo úhledně srovnáno několik pytlů. Stařenka do jednoho z nich kopla a pytel se protrhl. V blikavé záři svíčky viděla jen vodopád záblesků, který se řinul k zemi, ale jemný cinkot mincí doprovázející onen světelný efekt se nedal zaměnit s ničím jiným. Spousty a spousty peněz. Dost peněz na to, aby se dalo odhadnout, že náleží buď zloději nebo nakladateli. A jak se zdálo široko daleko, nebylo stopy po jediné knize. To jsou duchovy peníze, paní Ogová. Ve vzdálenějším koutě prostoru byla v zemi vyhrabána čtvercová díra. Několik centimetrů pod jejími okraji se leskla vodní hladina. Vedle díry stálo několik různých nádob. Staré plechovky od sušenek, prasklé mísy a podobné věci. V každé z nich byla zastrčená hůlka, nebo spíše něco, co vypadalo jako uschlíkeř. A pohlé, maltře, co je pohle? To jsou růžové keře, paní Ogová. Tak by ale nic přece nemůže růst. Naklonila se k nádobám. Byly naplněny blátem seškrábaným ze země. Mrtvé kmínky se leskly slyzem. Tady dole samozřejmě nemohlo vůbec nic růst. Nebylo tady světlo. Cokoliv, co rostlo, potřebovalo něco, z čeho by si bralo výživu. A kromě toho přisunula svíčku blíž a nasála vzduch. Ano, byla to slabé, ale bylo to tady. Růže v temnotách. Hmm, tak tohle je něco, to tu řeknu veltřeplýžo, zabručila úžasle. Ty tady člověka překvapit. Na stole pana Štandlíka se vršily knihy. To, co děláte, je špatné, báby zlopočasná, ozvala se Aneška ode dveří. Báby pozvedla hlavu. Horší, než žít za jiné lidi jejich životy. Ve skutečnosti, je jedna věc ještě mnohem horší a to je žít za jiné lidi jejich životy pro sebe. Máš na mysli špatné v tamhle slava smyslu? Aneška mlčela. Báby zlopočasná to přece nemohla vědět. Báby listovala v knihách zpět. Ale tohle jen vypadá jako špatné. Podoba některých věcí je zavádějící. Takže vyračte laskavě dávat pozor, nechod byl milostivá. Prohlédla zbytek roztržené obálky a zkontrolovala zmatené poznámky, které představovaly operní podobu klasického účetnictví. Byl v nich nepořádek. Faktem je, že v nich byl víc než nepořádek. Byl to příliš velký nepořádek, než aby to byl obyčejný nepořádek, protože obvyklý nepořádek v sobě mývá jistou dávku logiky, nahodilý systém, který bychom mohli nazvat pořádkem namátkovým. Tohle však byl onen druh nesmyslného chaosu, který signalizoval, že se tady někdo rozhodl chaos vytvářet programově. Vezměte si účetní knihy. Byly plné drobných řádek a sloupců, ale někoho napadlo, že ušetří na linkovaném papíře a navíc měl rukopis, který se tak trochu toulal. Na levé stránce bylo 40 řádků, ale ve chvíli, kdy dorazili na protější stranu, zbývalo jich už jen 630. Bylo těžké to přesně posoudit, protože stačilo několik okamžiků a oči vám začínaly slzet. Co to vlastně děláte? Zeptala se Aneška a odtrhla pohled od temné chodby. Žasno, odpověděla jí báby. Některé položky jsou tady uvedeny dvakrát po sobě. A pokud se nepletu, tak tady na té straně dolek součtu přičetl i datum a odečetl čas zápisu. Já myslela, že nemáte knihy ráda? To taky nemám, přikývla báby a otočila další list. Dokážou se tě dívat přímo do tváře a přitom lhát. Kolik lidí v té místní kutálce hraje na skřipky? Myslím, že v orchestru je devět houslistů. Opravy prošly bez jediného náznaku, že by se jich báby všimla. Neprasím, to je věc. Bručila si spokojeně, aniž pohnula hlavou. Zdá se, že plat jich bere dvanáct, ale tři poslední jsou uvedeni na další straně, aby si toho hned tak někdo nevšiml. Zvedla hlavu a spokojeně si zamnula ruce. Pak nemáš opravdu dobrou paměť. Pak přejela kostnatým prstem po dalším pokřiveném sloupci. Co je to například vysuté rohadkové ústrojí? To já nevím. Tady se totiž píše: Opravy vysutého rohatkového ústrojí. Nová pera pro soustavu otočných kohoutů a vylepšení. 160 dolarů a 63 pence. Pch! Naslinila si prst a zkusila další stranu. Ani stařenka není takhle špatná v číslech. Na to, aby člověk dokázal být tak špatný v číslech, musí být sakra dobrý. Pch! Není divl, že tenhle podnik nikdy nic nevydělá aby se smohla zrovna tak pokoušet naplnit sítel. Aneška vběhla do místnosti. Někdo jde. Báby vstala a sfoukla lampu. Schovej se tamhle za ty závěsy. A co uděláte vy? No, já se prostě budu tvářit nenápadně. Aneška si pospíšila napříč místností k velkému oknu, kde se na okamžik zastavila a ohlédla na báby stojící u krbu. Stará čarodějka jakoby zprůhledněla. Nezmizela. Prostě a jednoduše splynula s pozadím. Její paže se postupně stala součástí krbu. Záhyb na šatech se změnil v kus okolního stínu. Loket se stal částí opěradla židle stojící za ní. Tvář splynula vázou vadnoucích květin na krbové římse. Byla tam stále. Stejně jako stará paní na obrázku hádance, které se občas objevují v kalendářích, kde můžete vidět buď starou paní nebo mladou dívku, ale nikdy ne obě najednou, protože jedna je tvořena stíny té druhé. Báby zlopočasná sice stála u krbu, ale spatřit jste ji mohli jedině tehdy, když jste věděli, že tam stojí. Aneška zamrkala a najednou tam byly jen stíny. Židle a oheň v krbu. Dveře se otevřely. Zmizela za závěsem a cítila se tak nápadnou, jako jahoda v bílé omáčce. Byla se jistá, že ji prozradí tlukot vlastního srdce. Dveře se velmi opatrně se sotva slyšitelným klapnutím zavřely. Místností přešly kroky. Zavrzání dřeva snad způsobila židle, kterou někdo o kousek odsunul. Krátké zaskřípění následované zasyčením to byl zvuk roškrtnuté sirky. Skleněné zacinknutí to byla lampa, kterou někdo zvedl. Pak všechny zvuky umlkly. Aneška se přikrčila a každičký sval je náhle zabolel napětím. Lampa nebyla zapálena. I přes závěz by bylo vidět světlo. Člověk, který byl v místnosti, nespůsobil jediný zvuk. Člověk, který byl v místnosti, byl najednou plný podezření. V podlaze velmi pomalu zavrzala prkna, protože tam někdo stál a opatrně přenášel váhu těla. A Aneška měla pocit, že každým okamžikem musí začít křičet, Klička okna, kterou ještě před chviličkou vnímala jako lehký tlak, se teď vážně pokoušela stát se součástí jejího těla. V ústech jí tak vyschlo, že se byla jistá, že kdyby se pokusila polknout, zaskřípalo by jí hrdlo jako nenamazané panty u dveří. Nemohl to být nikdo, kdo měl právo tady být. Lidé, kteří měli právo někde být, se pohybovali klidně a nahlas. Klička okna už začínala být skutečně osobní. Pokus se myslet na něco jiného. Závěz se pohnul. Někdo stál přímo za ním. Kdyby neměla tak stažené hrdlo, byla by už dávno vykřikla. Přes slabou látku cítila přítomnost jiné osoby. Byla si jistá, že každou vteřinou už ten někdo odhrne závěs stranou. Skočila, tedy provedla pohyb, který v jejím provedení byl snad nejblíže skoku. Bylo to něco jako výskok sounož, odhození závěsu stranou, strážka s tělem stojícím přímo za závěsem a pát na zem ve změti končetin a trhajícího se sametu. Zalapala podechu a zalehla zmítající se uzlíček pokrytý sametovým závěsem. Budu křičet, varovala. a jestli to udělám, vylezou vám bubinky nosem. Samec se přestal zmítat. Prdyfa, řekl opatrně tlumený hlas. Tyč, na které byl upevněn závěs, se najednou na jedné straně uvolnila, sklonila se dolů a mosazné kroužky jeden za druhým po ní zjížděli k zemi. Stařenka přesunula svou pozornost zpět k pytlům. Každý se nadouval tvrdými kulatými tvary, které pod jejími pátravými prsty těše cinkaly. To je opravdu spousta peněz, malče, řekla opatrně. To ano, paní Ogová. Stařenka ztrácela stopu peněz velmi snadno, i když to neznamenalo, že by ten předmět nezajímal. Šlo jen o to, že v jistém okamžiku se změnili v něco jako sen. Jediné, čím si mohla být jistá, bylo to, že množství, které teď měla před sebou, vystáhlo k zemi jakékoliv spodjáry. Předpokládám, že kdybych se tě zeptala, jak se sem dostali, Řekl bys mi, že je sem donesl dů, že? Stejně jako ty růže. Ano, paní Ogová. vrhla na něj ustaraný pohled. Nebudeš se tady dole bát, že ne? Budeš tady hezky tiše sedět? Myslím, že bych si měla promluvit s několika lidmi. Kde je moje máma, paní Ogová? Ta hezky a klidně spí doma, Valce. Jak se zdálo, to Valtra uklidnilo. Budeš hezky tyše sedět v té místnosti s harmoniem, ano? Budu, paní Ogová. Tak to si hodný chlapec. Znovu vrhla pohled na pytle plné peněz. Peníze byly jen pro zlost. Aneška se opřela o stěnu. André se zvedl na loktech a stáhl si závěs z obličeje. Co tady k sakru děláte? Já jsem... Co myslíte tím, co tady děláte? To vy jste se plížil kolem. Ale vy jste se ukrývala za záclonou. Bránil se André, zvedl se na nohy a sáhl do kapsy pro sirky. Příště, až sfouknete lampu, nezapomeňte, že ještě nějakou dobu zůstane teplá. My jsme... Jde o velmi důležitou záležitost. Lampa se rozhořela. André se otočil. My? Aneška přikývla a obrátila se směrem k báby. Čarodějka se nepohnula a tak zaostřit na její postavu ukrytou ve stínech vyžadovalo nesmírné soustředění vůle. André pozvedl lampu a popošel ku předu. Stíny se přesunuly. No, podíval se na Anešku. Ta přešla místnost a mávla rukou ve vzduchu. Tady bylo opěradlo židle, tady váza, tady, ale nic jiného. Ale před chvilkou tady byla <sík> nějaký duch, co? Prohlásil Andrej zlivě. Aneška ustoupila. Na světlé lampy, kterou si člověk drží níž, než má obličej, něco je. Stíny jsou velmi nezvyklé. Tvoří se na nezvyklých místech. Zuby zdánlivě mnohem víc vyčnívají. A nežka si najednou uvědomila, že je za podezřelých okolností v místnosti sama s mužem, jehož tvář náhle vypadá mnohem nepříjemněji než kdykoliv předtím. Navrhoval bych, abyste se okamžitě vrátila na jeviště. Ano, to bude to nejlepší, co můžete udělat. A nepleťte se do věcí, které se vás netýkají. Už tak jste toho natropila víc než dost. Strach sice Anešku neopustil, ale našel dostatečný prostor, v němž se změnil ve zlost. Tak tohle se mi ale ani trochu nelíbí. Podle všeho, co vím, byste klidně mohl být duchem vy. Vážně. A mě lidé řekli, že duch je Walter Plíža. Kolika lidem jste to řekla? A teď se to vyvinulo tak, že je mrtvý. Ne, on není mrtvý. Vyletělo to z ní dřív, než se stačilo zarazit. Řekla to jen proto, aby mu smetla ten úšklebek z obličeje. Stalo se. Výraz, který ho nahradil, však situaci ani trochu nevylepšil. Zapraskala podlaha. Oba se otočili. Hned vedle knihovny stál v rohu věšák na kabáty a klobouky. Na něm vyselo několik plášťů a šátků. Bylo to jistě jen tím, jak na něj padaly stíny, že odsud vypadal tak trochu jako stará žena. Nebo... Prevít podleha! Prohlásila báby a objevila se. Vystoupila z věšáku. Jak Aneška řekla později, nebylo to snad jako kdyby byla báby neviditelná. Dokud se nerozhodla vystoupit do popředí, byla jednoduše součástí prostředí. Byla tam a současně tam nebyla. Nikdo si ji nevšiml. Byla tichá a nenápadná jako král komorníků. Jak jste se dostala dovnitř, nechápal André. Prohlédl jsem celou místnost. Vidět znamená věřit, odpověděla mu báby odměřeně. Bohužel potíž je v tom, že věřit znamená také vidět. A toho tady bylo v poslední době až až. Podívejte, vím, že nejste duch. Takže co jste zač, že se takhle plížíte v místnostech, kde nemáte co dělat? No to bych se mohl zeptat já vás. Ne? Já jsem čarodějka. A jsem v tom velmi dobrá. Ona je, hm, zlankne. O tam tu, co pocházím. Zamumlala Aneška a pokusila se sklopit pohled ke špičkám nohou. Och, snad ne ta, co napsala tu knihu, zbystřil André. Slyšel jsem, jak o ní lidé mluvili a ne, já jsem ještě strašnější než ona, rozumíte? Mluví pravdu, zamumlala Aneška. André se na báby dlouze zadíval jako muž, který zvažuje své možnosti. Musel dojít k názoru, že se vznášejí někde pod stropem. Já potuluju se po tmavých místech a vyhledávám nepříjemnosti. Aha, tak pro lidi máme jedno a šklivé jméno, zavrčela báby. Ano, přikývil André, je to policajt. Stařenka Ogová vylezla z podzemí a zamišleně si mnula bradu. Kolem se stále ještě zmateně pohybovali hudebníci a členové sboru, kteří si nebyli jistí, co bude dál. Duch měl dost slušnosti na to, aby se dal pronásledovat a nakonec i zabít během přestávky. To teoreticky znamenalo, že nebyl jediný důvod, proč by se nemělo odehrát třetí jednání, a to i hned tom, co pan Trubelmacher obejde okolní bary a putiky a zažene zpět členy orchestru. Představení musí pokračovat. Ano, pomyslela si, představení musí pokračovat. Je to jako když sílí bouře. Ne, je to jako milování. Ano. To je mnohem vhodnější ogovská metafora. Vložíte do toho všechno, co ve vás je, takže dříve nebo později dospějete k okamžiku, kdy musíte pokračovat, protože si nedokážete představit, že byste mohli přestat. Ředitel by jim mohl strhnout i několik tolarů z gáže a stejně by pokračovali a každý to věděl. Pořád budou pokračovat. Došla k žebříku a pomalu vyšplhala do provaziště. Nebyla si jistá, teď se musela ujistit. Osvětlovací lávky byly prázdné. Pomalu přišla po lávkách, až se ocitla v prostoru nad hledištěm. Tlumený šum diváků k ní doléhal stropem. V místě, kde procházelo stropem silné lano, na němž visel obrovský svícen, zablesklo světlo opatrně přistoupila k otvoru a nahlédla dolů. Strašlivý žár ji téměř ožehl vlasy. Několik metrů pod ní hořely stovky svíček. No, tohle, kdyby mělo spadnout dolů, řekla tiše. Celá ta bouda by vzplála jako proschlý seník. Pohledem putovala poloně dolů a nahoru, až se zastavila zhruba ve výši pasu kde bylo lano asi do poloviny naříznuto. Nikdo by si toho nevšiml, pokud by nečekal, že něco takového najde. Pak obrátila znovu pohled k zaprášené podlaze a zapátrala v šeru. Nakonec skutečně zahlédla něco napůl ukryté v prachu. V té chvíli se kus za ní zvedl jeden z mnoha stínů, rozhlédl se a nehlučně vyrazil vpřed. Já znám policajty. Přikývla báby. Mají vysoké helmy a velké nohy a poznáte je na kilometry. Právě teď se dva potulují v zákulisí. Na těch ale každý pozná, že jsou to policajti. Vy jako policista nevypadáte. V rukou otáčela odznakem, který ji podal. Řeknu vám upřímně, že představa tajného policajta se mi ani trochu nelíbí. Na co potřebujete tajné policisty? O protože občas narazíte na tajné zločince? Odpovědělí André. Báby se téměř usmála. To je pravda. Podívala se na drobný nápis vyrytý na zadní straně odznaku. Tady se říká: Pravidelný dospělý detektivové z ulice kotevního řetězu. Je nás zatím velmi málo, vysvětloval André. Teprve nedávno jsme začali. Velitel Elánius říká, že když už nemůžeme nic dělat s cechem zlodějů ani vrahů, budeme se zabývat jinými zločiny, tajnými zločiny. A to vyžaduje členy hlídky s odlišnými zkušenostmi a dovednostmi. A já hraju docela slušně na piano, takže... A jaké dovednosti ovládají ten tral s trpaslíkem? Já mám dojem, že jediná věc, kterou skutečně umějí, je stát někde na ráně a tvářit se nápadně a hloupě. Aha, ano. Správně. A k tomu nepotřebovali ani příliš dlouhý výcvik, přikývl André. Velitel Alánius říká, že ti dva jsou nejtypičtější policajti, jaké kdy kdo viděl. Schodou okolností má desátník Noblhoch nějaké papíry, které prokazují, že je lidského původu. děla ne. Nemyslím. Báby zlopočasná naklonila hlavu ke straně. Kdyby vzplanul váš dům, co by byla první věc, kterou byste vynesl ven? Ale báby začala Aneška. Hm, a kdo ho zapálil? Zeptal se André. Takže jste skutečně policista. Báby mu vrátila odznak. Přišel jste zatknout chodáka Valtra. Vím, že nezabil doktora muzik -futerala. Pozoroval jsem ho. Celé odpoledne se pokoušel vyčistit ucpané záchody. Já se ocitla v situaci, která dokazovala, že Valtr není duch, řekla Aneška. Byl jsem si téměř jistý, že to je sardely, řekl André. Vím, že se občas tajně vydává dolů do podzemí a jsem si jistý, že operu okrádá o peníze. Ale ducha bylo vidět i ve chvílích, když byl sardeli všem na očích. No takže teď si myslím, myslíte, myslíte, Zavrtěla hlavou báby. Takže konečně tady někdo opravdu myslí. Jak poznáte ducha, pane policisto? No, tak především má masku, Opravdu, teď to řekněte ještě jednou a poslouchejte, co říkáte. Dobrý Bože, vy ho poznáte podle toho, že má masku? Poznáte ho, protože nevíte, kdo to je? Život není takhle jednoduchý. Kdo vám řekl, že existuje jen jeden duch?